Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah As-salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa nuala Allahu na falenderojm dhe vetëm pritim ndim dhe falë kërkojm ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahu qofshim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen shokët dhe të gjithë ata që ndjeqin këtu rrug drin ditën e fund të kësaj bote. Të ndërua lëzër dhe motra, po vazdojmë edhe sonë të më lejnë Allahu xhel dela me dersin e rrodhës u çdo çdo jap takojmën këtvend dhe kemi filluar të trajtojmë rrëfimet e Kur'anit dhe nga rëfimit e para të Koranit jemi duke të rejtuar rëfimin mbi Adimin a.s. dhe gjitha ato që kanë të bëjnë me këtë rëfim. Normalisht duke u munduar dhe përpjekur që të ndalemi në stacionet kryesora të këti rëfimi edhe këti të regimi duke nëzirë dobit e dhëmsimet e dhëzimet e nevëshme që neve në duen nga këtë rëfim. Dhe kemë përmendur se, pa dyshim se natyra e këti rëfimi ndërtohet në nxjerrjen e dobijve dhe udhëzimeve më tepër se çë ndërtohet në qëllimin historik dhe ngjarjeve që kanë të bëjnë me, me katër them. Dhe në takimin e fundit kemi marr, do thot, atë fillimin e, e, e zbritjes në tokë dhe disa gjëra që na kanë bëtur nga takimet e kaluara në lidhje me raportin mes Ademit alaihissalam edhe Iblisit. Nga se këto dy kryesa ishën ato që fillimisht shënuan filet e jetës në bikë të tokë, por që nuk patën raporte të bashkëpunimit, nuk patën raporte të mitësis, por për kondraze, shëjtani ende pasbritur në tokë ubetua se Ademi a.s. dhe gjithashtu pasuës të ti do t'jenë përjetësishtë sa ka jetë në tokë do t'jenë armiqë të ti. Ne kemi marrë do të thotë natyrën e kësaj armiqësie dhe ka e orienton kët lufth dhe kët betejë ndaj neve si bita e ademit si njerëz në tokë, shajtani i mallkuar. Dhe sot do ta përmbylli me lehen Allah xhallahu ala kët rëfim me disa shtojca që kanë të bëjnë me ligjëratën e fundit. Ësht interesant të ndërlotë që kur flasim për raportet mes ademit alislam dhe mes iblisit Flasim për raport të armicore, dhe flasim për një luft pa kompromis dhe pa mundësi marvesh dhe ndalje, si kur se kimi cikën të kimin e kaluar. Dëso ne e dim se tërkja nuk mund të zhvillohet pa lejën Allah Gjellë Gjellë Hu. Kjo nuk mund zhvillot, të zhvillohet, dhe tëtë pa, pa një urëcit madhe që Zotë Gjellë Gjellë Hu e ka të saktuar. Andaj a thua valë, cilat janë këto urëcijë, që ni duhet të njojmë kur bijem fjellet për armicin me shejtanin. Si kur që kam sikë në desh në kaluar, ni nuk duhet të kuptojmë shejtanin si diçka imaginare, që realisht nuk egzistan, por është një forcë e erët negative, është një ekeqe, nuk është shejtan i kështu, është e vërtetë që aja është burim i forcëve negative, aja është burim i të keqes, por realisht aja egzistan, dhe aja është në mesin tonë. Në fatë këtësisht, si kur që të kemi cikë, të kemi në kaluar, zakonisht njerëzit do të të kanë qasje jotë të drejtë për balë, balë kësoj kriese. Ose e përmendim në razet saktuara, shëjtani do të të e ka prek diken, e ka, e ka, e ka qmen diken e kështu më radhë, ose në kontekst një friksimi dhe ngarkes dhe traume e kështu më radhë, e që këtu absolutisht nuk kanë të bëjmë me raportin me ta. Në kemi dhe se gjitha këtu janë zhvendosje periferike, nga ajo esenca dhe baza e raportit ton me me kët krijes. Në anën tjetër, ju kujtohet kemi thënë se Allahu xhallahu ala e ka zbrit Ademin Alayhiselam në tokë dhe e kam përmendur se zbritja e Ademit Alayhiselam në tokë nuk është drejt për drejt e ndërlidhur me mëkatin e bën xhenet. Ande Allah e ka zbrit Ademin Alayhiselam në tokë si pasojë e detyrës që ka ngarkuar me të, ndosht ka për këtë kaqen mëkati i bën xhenet. A dhe nuk ka qenë, do të të i, i gjykuar ademi që betet përjetësisht në gjennet, por ja që e më dërprehu këtë përjetësit e ti ngrënja nga, nga përma. Jo, Allah u ka caktu për të mërë në tokë, për është dash një shkas i caktuar qofte dhe i vogëlë që do të arsuetan të zbritje në tokë. E pi krisht, e kësë në tjurë e ka qenë ngrënja nga, nga përma, ose nga, nga druri që zote gjellewale i andalejtë të, të afruatë. Dhe kemi thënë se zbitja dimit e alësan në tokë, ka shumë urëci, të sa në qofë se ne i njohim dhe në qofë se ne i kuptojmë, do të nga japin gjithashtu dhe kuptimin e drejtë të jetës në biftyrë në tokës dhe do të nejbën të qarta shumë zhvillime dhe shumë gjare që silen rëth neve dhe rëth jetës tonë. Dhe gjithashtu dhe do tja bashkan gjesë kësa i sonte, disa pika që kanë të bëjnë me urëcit hynore, në lidhe me armitësin me shëjtonin. Pse Allahu gjëllëvale e lejoj shëjtonin që në armitësën? Pse Allahu e lejojnë që ajtë në pengën neve? Pse Allahu gjëllëvale a bëri që ajtë jeti përjetëshëm? Ska pas pejgambert përjetëshëm? Ska i devatëshëm i përjetëshëm? Ska dikur së rëndin kja metë? Shëjtoni ka jetë din kja metë apëm. Dhe thotë, me një aspekt, shikua në aspekt një ashtëm, në aspektin e afatizimit kohor dhe jetë gjatësis është me i privilegjuari. Atër e pëse kjo, në qovëse ata që e kanë dërtu tokën me dëvëshmetet me të mirë, nuk patën përjetësi e pëse kjo patë përjetësi jetën. Dhe përgjigje jonë në këtë pytja, pa dushim se do të na e bënd të qarë pasaj dhe shumë gjëratira që kanë të bëjnë me rolin ton në këtë rapartë, kanë të bëjnë me pjesmarjen ton në këtë armicindaj e para që mund të përmendim të ndërullat dhe jo kam përmendim disere sërë përmendim urësitë Allah Gjellë Vuala dhe thotë gjitha këto janë ushqime për zemrën tonë që i jepin fuqi, i jepin energji po i jepin edhe kuptim vejpërve të saktuarë në këtë rastë i jepin një farloj kuptimi e, e, e formësojnë këtë kuptim që ne të shojmë të prekim kuptimin e armicisë dhe kuptimin e luftësës ndaj dajshe tonët e mallkuar. A pika e parë që ka të bëjë me këtë urtësi mund të përmendet të shfaqja ose të shfaqurit e fuqisë së Allahu xhelleu ala dhe së çdo gjë është në dorën e Tij. Allahu te bara kauta ndërlozeu thot në Kur'an, "Warbuk yakhluku ma yasha wa yhtar." Edhe Zoti është ai i cili krijon çka të dësh. Dhe nga e që ka kryuar, a i përzit. Allahu Gjellua kryan që ka dëmë. Kryan dhe ta të një lojë, kryan të një natyre, kryan të një një ngjurimi, ma djek kryan Allahu Gjellua Gjera të kondrë të mëzvete, dhe se jan të janë tërësisht të kondrë të mëzvete. Dhe gjitha këtu shfaqin, fuqinë Allahu Gjellua Gjellua, pushtet në ti, sundimin e ti mbi tëra që i ka kryuar, nga sa i bën qëfar të dëmë. Fa alun li ma ju rrid Allahu bënd qëfar të dan La muakiba li hukmi Allahu thërë nuk ka kush e anulen vendimin e ti A qëfar aj vendos është vendimi përfundimtar Përndhe Allahu gjëllë uala Kër e kryon shëjtanin Ne ebë me kuptu se aj që ka kryu Shëjtanin Në këtë Ju form të jashtë me Po me këtë rëllë kach destruktiv Kach të dëmshëm E kryon e Gjibrilin në në tjetër Që është e kunder të e e shëjtanit apë. Andaj Allah krijan, si të dëmë, dy anë të skajshme, e krijan ditën, edhe krijan, Allah gjallur e krijan natën. Ajo shë e krijan smundjen, dhe ajo shë e krijan ilacin dhe shërimin. Ajo shë e krijan ujin, dhe ajo shë e krijan zjarin. E kështu më radë. Shë shumë gjithë të kundrëta në këtë dunja. Në gjithë kushë në këtë dunja, në një qift, një konkurent, të vetë një k që të shfaqet një shmërija Allah dhe pushtetit ti dhe të shfaqet fuqia Allah Gjallat Gjallahu ande Allah Gjallahu e thot o min kulli shejnë khalekna zau gjeni dhe gjdo sani kemi kryuar qift dë edhe në kuptimin e qiftëzimi dhe përpothëmëris po edhe në kuptimin e kundështimi dhe armitsis ka dë, ndërsa Allah Gjallat Gjallahu është është një, s'ka as kundështar as të kundështar, as as gjithë s'ka Ajo është la ilahe illa hu. Ajësh që nuk ka zot dhe nuk ka kush që meriton të thotë pos sallallahu la wala. Prandaj, sa ne trajtojmë temën e shejtanit të nderuar Allahu, nuk duhet po Allahut, ka kriu, ka, ka të na shtojë frika për shejtanin, po madhërimin e Dallahut. Ngase shikoj Allahu çfarë ka kriju, çka don. E çfarë ka të çdo njeri kur flasën për shejtanin ose për xhennet, ose për çka do të thojmë nga kë natyrë, zakonisht flasën nga këndi i frikësimit e një, një ngarkese kështu më rad. Nëse ne po po prezojmë kuptim tash tjetër të trajtimit tek sot i me që nuk kupton ushqimin e zemrës tonë, të ushqyret e zemrës tonë me madrim të Allahut جل و علا. Dhe gjithashtu të ndëruaj dozë në kuadër të kësaj pike se shfaqet fuqia e Allahut dhe pushteti i ti, Tij dhe dëshira e Tij absolute dhe vendimi i Tij që nuk mund të anulohet. Në vendimin e Allahut se duhet mëmbet shejtani dhe armicsia e Tij çfarë shfaqet tjetër? Shfaqet se gjdo gjë është ndorë në ti Nuk ka mbot Dhe nuk ka asë kund Të ndërozër Nuk ka asë kund uh, Do të të njajshme me kët Me qëfar të njajshme Gjdo kund Nëse ti ndisht i rizikun për di shkafit E ki dikën armik Do të, të mundurës që sa më shpejt me idhën fund Mundësi se armikët me leviz Apo Çka do të quhet armik? S'po flas për kuptim njerëzor. Nëse për shembull ti ke një smund dhe ajo na rut pesmundjeve dhe i shrorr me murit ton. Dhe ke mundësi me shroru atë smundje. Do të shkaktoj probleme. Cili djerë thotë, "Jas, s'po duna. Latum, latum sulman, latum bas." Ka kështu ato. Si afal minutën, si afal ato. E shkatron moment nga se ku e din ti tani çfarë për mosha mund më të merr. Nuk e ken kontroll dikimin armikut, ti nuk e ken kontroll dikimin e virusit a i që filla një vogël e ti të ndonë në fillim me e shkatru po nuk e shkatru në fillim a i mund të penë për mosat në lo dikur del jashtë kontrole e kështu mëral dhe gjithë mund dhë kështu gjithë mund gjithë kushtë të ndonë me nolë rëzikun në fillim mos me elon me eskalu se pas ta i del nga kontrole dhe problem nësë Allah o gjellë levole i thërë qëtonit sa so pëtë mërnu qëka pëtë me bo ka të dushka, qëka të dushba prap d Allahu Gjellua dërgojnë pejgamber e lejnë shëjtonin të lirë me asimu pejgambert. Pse? Nga se e ka ndurë, kur do në në alë. Qfarë do në banë? E dinë Allahu Gjellua se ndikimi i shëjton është i kufizum, edhe është i kushzum me lejnë Allahu Gjellua Vala. Për dhe e kalonë. Ska frikë. Walla i Allahu Gjellua Vala kër e ka shkatru themudin cili e shkatraj dhe, dhe, dhe vrau do të mrekullin që zutu a dërgoj devën i shkatroj Allah u gjellohet të tërë kajt i shkatroj dhe qfarë thë Allah u kër flet për të huala i e khafu u këbeha Allah u gjellohet e merë vendim dhe nuk i friksojt pasojave absolutisht s'ka në i pasoj që e befasan e jarëzakon shme duke fillu nga ku ka e shirit e të poshta shëjtani malkuara për nëjë Allah u lënd afatizimi që Allah u ja ka bërë shëjtanit nuk ka të bëjmë me, me, me te nuk është privileqë për te për ësht Fuqisa Allahu Xhella Wala. A e ka çdo gjë ndorafton? Vallahi kur don e ka Allahu Xhella Wala. Çfar don i bën afton? Ja kufizon, ja ndalën. Pra shikojën jetën don përditshme. Soja ka kufizuar Allahu ndikimin e tij tek ne, alhamdulillah. Sigjë dotasi kom edhe edhe më von afton. Gjithashtu nga nga mirësitë e kësaj, do thotë është nga urësitë e kësaj që po flasim, gjithashtu është se njeriu kur është Shëtanin e nje Këtë kriest malkuar Kër është shërë në ti Kër është shëmëtu e shëmërin e ti Shëmëtu e shëmërin e misionit e ti shëm Shëmëtu e shëmërin e thiret Kërës kekët e ishe njëri Ishë faqet bukuria adhërimi Nde Allah Gjellë Walla Ishë faqet mirësia udhëzimit Ka Zotë Gjellë Gjellë Hu E nje begatin e imantë E dbesimit në Allah në të bare këtë ala Edhe thët paramëndajë me pa qenë besimton në shëjtan e u dhe billah e po ndërsa Allah u gjelë le uen ata ka mundësut jesh besimtar në Allah u gjelë le uen nuk ishe me njuf këtë begati dhe këtë mirësi të këti u dhëzimi e të këti besimi po të mësëshë kje e këndër të avton kështu një nxërat një për ndaj dënëruar nuk ke mundësi me dit shëndetin për smunja e për mundëshmë është e kur vjen smunja kupten se qëka ë Nuk e mundësi me e po, me e di që ka drita e pe e po të tërri. Absolutisht, në bas të qka fit e dim një sen që është i amëll, në bas të tirave që në të edhe, tha. Që është i edhim? Me qenë ke gjërat e mblja, a ke është e me pas e mblja e mër, ju, këse këse me qenë nërmale. Nuk e mërtuen në gjërat nërmale. E mërtuen në kur kanë të kunder tërë. Ane i amëll, nuk cilësuhet i qka që, realisht, këto që ë nëse se ka të kondërëtën atëm nëse kure ka të kondërëtën e atër shfaqet bukuria e kësajatën përndi Allahu Gjallahu A'la thot për ata që nuk janë pozicionuar si duhet, thot Allahu Gjallahu A'la biësele dhalimine bedele thot ata që i, i shkaktuan në vetës të në padrici sa, sa alternativët kje që kanë përzjet për vetë atyre kur e lanë Allahu në e vendosin me di që shejton Allahu na ruaj ta. Prandaj ti kur kur kur e njeh këtë natyrë të kësaj teme që po flasim kët uursi dhe e sheh veten se ne ku ka pozicionuar Allahu xhalleu wala e sheh se krejt ka pas kësaj të mungon tek e fund nuk është rëndësishmarta. Sikurse kanë thënë dietarët e hershëm, ajo që e ka gjetur Allahun në kuptim është orientu ka Allahu, ajo që lidh me Allahun e ka fituar kuriozën e kësaj bote. Pas kësaj, krej që ka të vjenë është të kefundit relative. Mirë po ajë që e ka humbë Allahën, ajë që zemrë e ti nuk rrahë me besimin dhe Allahot, ajë që gjuha e ti nuk lëvizë, nuk është e lagru me përmendin e Allahot, ajë që gjymëtyrët e ti nuk i ka në shërbim të Allahot, realisht e ka humbë orientimin ka zotë e ti dhe kryu e si ti, qëfar që rrugë e ka gjeta ju Allahotën. Çfar çfar rrugë të mirë ka gjetë nëse këtë ka u. Çfar ka gjet ai që këtu pallon? Andaj në basho se ksohet edhe edhe edhe ndjen një një privilegj, edhe një begatije, ja ku ke poshtë mos i më qen. Ja ja shikojë do të thotë pasuesi kujt kë kë kë kujt më çën. Shikojë shikojë ndjekti kujt kë më çën. Nersallahu xallahu ala ka të jetë në iman, e të ka jetë në namaz, e të ka jetë në dhikr, e në punë të mira, që janë e kundërtë asaj që është e shëmtuar dhe kjeqe. e keqja. Dhe padyshim se po të mos ishte kjo afatizim, edhe po të mos ishte kjo prezencë e këtij armiku, nuk do të shfaqnit bukuritë e kësaj, e kësaj mirësie dhe kësaj begatie që Allahu xhallahu ala na ka na ka beqatuar. Gjithashtu të ndërulur në prezencën e e e e këtij armiku dhe në afatizimin e tij që të gjitha gjeneratat njerëzore të kenë mundësi, të kenë kontakt në kuptim të raport me te jo micësor, po e kondër ta si kur që kemi cikë ursia rallës që mund të përmandim është gjithashtot se prezenca e shëjtanit të ndërlozër, prezenca e kurthave të ti prezenca e surmeve të ti prezenca e intrigave të ti prezenca e cytjeve dhe vezvesve të ti qëfarë bënë? e gëdhen të adhurimin dhe Allah dhe e bëndë cilësur dhe kvalitativë. Për. Nga se ku shfaqet ku shfaqet kvalitet e cilësia në rezistence dhe në kundërshtim. Qëtërë, kur do në me e matë kvalitetin e diqkafit, apo, nuk, nuk e matë me me rrjithën normalet e me të kundërtën. Matët fushia e diqkafit, apo. Furët sa të kundërt e shfaqin, kualitetin e ndjesësinë asoj që po e matim kështimoraftë. Prandaj, ekzistenca e tij, ku ai na bën presion, ku ai na bën sycitje, ku ai madje na josh, ndoshta edhe sulmet e caktuara dhe rezistenca e vazhdueshme që të mbetemi adhuruende Allahut e shfaq kualitetin e ndjesësinë e imuniton. Po të mos ishte kjo rezistencë, po të mos riku kundështem, nuk do të shfaqej kualiteti adhurimin te Allahu te barekuta alav. Prandaj edhe e, mundësia që Allah ka bërë çaj të mbetet nuk është për të. Vëllaj se kalunë Allah u shëjtonin me mbet pëse e dëna pëton Aspëse i bon njerë me mbet Apsuritisht Po e kalunë si argat Të robë betit mira pëton Që përmesti me ungrit Që përmesti me fitu se vape Që përmesti me e gëdhen Besimin dhe me shfat Cilsin dhe kvalitetin Ndaj adurimit Allah gjallë valla Dhe përnë sa so është ke mirësi e modha pëton Sa so është ke mirësi e modha Përndaj Në gjitha Çdo rasë ne them e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, sikurse do ta përmbajmë në fund. E shejtani po të bën sytyje. Unë s'po mëna, vallaqia, gjithmonë është saçi më një rast, do të ardhi një herë tek pejgamberi s.a.s.u, nuk ishte besimtar dhe i tha: "O Muhammed, ju po pretendoni se një njerëz si që adhurojnë, do të vazhdimisht shejtani e përmane vonë. Që na rahat jem na, se kima problem me ta." Neve nuk nuk nuk, nuk kemi na problem me ta në i mirahat atër ishte e bubekri ofër pejgamberi ta lehi sëm dhe kërkoj lejë që ajtja përgjigje dhe qëfar tha ta në qofësien dy shtëpia njëra ofër tjetërs njëra e ndërtuar, bukur, regulluar ma di e mbushën në stoli tjetë e rënuar dhe parregulluar hajni në cilën futët fotët në ato që ka cilësi dhe kvalitet për me marë, ju ato që s'ka kërë gjopëto pra një faktë që, që ti i në konflikt me te faktë e çet në shëshkën e çet në shash cilëتين cilësinë e e stabilitetetin cilësinë e e e, e, e, e, e qëndruesmërisë tënë cilësinë e, e besimit tënë e këtyre të. rrethave prandaj edhe kjo është një urgjë që duhet ta kemi parasysh sa të trajtohet kjo temë madje sa të them në ballafaçim me këta armik madje sa ne të kemi trajtim të këtyre temave gjithmonë Pa kujtojm kët urtësisë, Allahu përmes saj ta ka mundsuar që ai me mbet se kanë një njerëz bezdisën. Çfarë pse Allah e kalon kët? Pse po na shqetëson? Pse po na ngucën? Duhet kanë edhe rën diës së kohë urtësi kët, vallallai se kanë Allahu me të pengu ty. Po e kalon me ta ngrit çmimën tek Zoti Gjallëu, përmes rezistencës të dalë në shësh cilëtitë dhe cilësia e imanit të tënd atë. Prandaj edhe në bazë kësaj shfaqet adhërimet e llojlojshme, ngasë sikurse thot Ibn Qayyim rahimullah Gjenetje është loj loj begati Apo në gjenet nuk është një begati Gjenetje është me begati të shumë lojshme Andaj thot Ibn Kaimi Rahimullah Allahu ka bërë që në finë e ti të ketë Obligimet të shumë lojshme Që me shumë lojshmërin e adurimeve Të arim shumë lojshmërin e shpërblimeve Nuk mund është veç me një ibadet Me arit shumë lojshmërin e Se vopëft, ja Andaj kemi ibadet do të me sabër kim i badat gani rë me me guxim kim i kim i adhirim gani rë me falënderim kim i adhirim gani rë që ka të bëj me miqësi me armësi ka ka tëm që ka të bëj me me urdhim për të mirë porosi për të mirë po ndalim nga keqja të gjitha ato adhurime realisht provokojnë dhe dhe, dhe nxiten me prezencën e së shejtontë po atmoshtaj ku kujt më jën sabrë e falënderime e shumë e shumë të të tjerë Përëndaj, adhurimin dhe Allah Gjallewala të ndërullohë, vëzër, realisht, shfaqet, kvalitetit, cilsia ati, dhe gjithashtu mundësot shumë lojlojshmërija ati me, me prezencin e e këti armiko. Do bi tjetër të radha që duhet të përmandi është se prezencë e shetanë thash e shfaq fuqin e Allah të tjetër, dhe e konvequni pik tjetër, ashtë e në gjeshme të parëm, por i ka disa detale, që ndoshtë të dhellojnë pejtë pe parës. E kamcike të tek ademi e alisam, dhe këtë duhet të përmenjë një gjdo të temë. Një gjdo të temë, kjo pike ka vendeve të me. Urësia kësaj është se me prezincin e shejtanit dalë në shesh shumë emrët e Allah Gjallahuala. Manifestuat bukuria e emrëve të Allah Gjallahuala. Andaj, ne në, në, në, në luft dhe në kundërstim me te, e kërkojm e kërkojm ndihmën e Allahut dhe Allahu na përgjigjet me emrin e Tij an-Nasir, ndihmtar i besimtarve. I ndihmon besimtarve nga se janë në krizë. Gjithashtu Allahu xhallahu era e ka kufizuar ndikimin e shejtanit. A tzakum ne takim të në kaluar ku thai dërguari alayhi salatu vesselam alhamdulillahi lladhi radda kaydahu ila alwaswas. Falëmijë qoftë Allahu i cili e kufizoi kushën e ti në cytje. Kurçi më shumë. Për zver se kaj më tepër. Kush ja kufizoi kët? Nuk e larnë më çfarë don. Nuk jam mundsuar që të na përzihet ku don. Andaj këtë shfaqet Emri Allahu El Qahhar, ai që ka mposht dhe ka dor shejton atë. Ti e sheh kët kufizim të ti dhe të shfaqet Emri Allahu El Qawi, El Aziz, ai që është i fuqishëm, ai që është i pamposhtur, ekstremat Emra te Allahu Xhellahu Wala. Por gjithashtu të edhe në këtë betej të shfaqët dhe qëka tjetëri edhe ma interesantë si kje para. Cëllë është e? E më të allaut, el gafur, apo falsi, et të wab, aj që pranën pëndimin e njerëzve, el afuv, aj që uashly njerëzve edhe mëkatëve dhe pasojt e mëkatëve kështë më radë. Nga se kanë njerë që janë viktimat shëtanit, kanë ra prej e cytive të ti, janë mashtru pas ti, por e kanë kuptu se kanë gabu. E kanë kuptuar se kanë përzgjedh rrugën e keqe, doën më u kthy. Kthimi i tyre bëhet përmes amrit të Allahut telegafur. Falsi. Kthimi për mes të të të i tyre bëhet përmes amrit të Allahut at-Tawwab. Ai i çli pranë pendimin kësaj herë. Shikoni këtë ditë që transmeton Hakimin në Mustadrekun e tij dhe do të thotë dietar të koncuesi hadith të vërtet nga Ebu Said el Hudri radhiyallahu ta'ala, ai u thënë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se shejtani ka thonë Allahu ve izzatik Ya Rabbi la abrah ugwi ibadak ma damat arwahum fi ajsaham shaitani ithallahu te betuar ne madrin tende se do te vazhdo te kemgulit i devijaj derisa spirti esh ne trupin e tyre thon don nuk je ke dor kor as nrini as femini as plecni sot kan spirt ne trupat e tyre nuk do te ndalem se sulmuari nuk do të ndalem se devijuari e kësaj herë. Dhe kjo është krsnim, dhe kjo është një farllë shpëtimi për neve. Nuk lëre atë kur, kur s'ka në pushim. E sistë përgjigje atij që selgafura tawab. Përgjigje atij që është, ati është falsi dhe ai që pran mendimin, si u përgjigj. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fe qale rabb tbaraka وتعالى, dhe tha Zoti jalla jlal u tha وعزتي وجلالي dhe betuam unë në madhërinë time dhe dhe betuam unë në, në fuqinë time la e zalu abdhë firu lehu mështë të gëfaruni unë e vazhdimisht ka me jau fal diri sata të kërkojnë fali apën e të ashtin pa që esapë ladhu me i devju unë e me një fjallë kom i këthit të unë pra papëta nda i shfaqët bukuria e emnëve të Allah Gjellewale bukuria e thiris të Allah Gjellewale këthimi të kaj e kështë më radë në këtë armici pra ndaj n E sfarqë më katimi bukurinë e pendimit dhe bukurimin e kthimit tek Allahu xhallahu ala, por tregu se Allahu xhallahu e dën faljen e njeriu dhe e dën kthimin e robëve kaje. Sikur që na ka mësui treguari sallallahu slem të thëjmë ne në lutjet tona veçanërisht në 10 ditën e fundit, Allahume inneke afuvun tuhibbul afwa. Çka o në, o Zot i false ani ju falas edhe e don faljen andaj më falmua vë. Po të mos ishin këto njolla të zeza që na i gaton shejtani, po të mos ishte ky ngatcëmim, a do të ishim të motivuar me kërku falje? Ju jo. do ta ndinin vetëm të pafajshëm, të pa mëkate, të pa gabuar. Por prezenca e shejtanit dhe dobësia jon për ballti e shfaq domosdoshmërinë e lidhjes me Allah xhualala, e shfaq domosdoshmërinë kthimit te Kaj që ti themi me zemër. Sinqert in në ke afuv Ti jaj që dën falen Ti e falësi fafu anni Unë kom gabu, e kom dëgju armikun E kom dëgju A që nuk është dashme në dëgju E kom djek të malkuarin O Zot, dira jotë dhe portëa jotë është e hapër gjithmon Andaj më prana dhe më fotë në mshirën Në falen të ndë Kë bukuria këse i thiri këse do e kush faqet Sigur që e kam seke Ndërësit e kaluara Të vërelojë, a është vërtet që Ademi Alsem nuk bën i mirë që hëngën gamën? Nuk bën i mirë. Se është skeleta që thotë të ndaloj. Mirë po. Sa so bukuritë u shfaqën e sa so urcit u shfaqën pas saj të shëmtat. Çka i tha Ademi Alsem Allahut kur e hëngër gamën? Rabbana innana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna në minal khasirin. Sa do kaq e sinqert, kaq e fortë. Kur u provokua, kur dul? Kur u preg nga shetane, o thëmë. Dul i bukuria lutjes dhe e nështimin dhe Allah Gjellel Huala. Rabbena, o zotë jon, na i kemi bërë padrejci vetës ton, nëse ti nuk në fal, nëse ti nuk në mshiran, na e imi nga të humbërit, na këra me humbë, na do të jemi të të lejthitur në cytit dhe shetanit, andaj në fal e zotë jon. Andaj, do në shërgjita këto, këto bukuri të emrëve të Allah Gjellel H ata gjithashtu thash në emrat e, e tij që Allahu thot se është i gjithfuqishëm dhe dhe dhe e kufizon pushtetin a thot Allahu për të wama hum bidarin be min ahadin illa bi idnillah ata nuk kanë mundësi të bëjnë dëm askujt pa lejnë Allahu xhallahu ala i ka sfiduar Allahu xhallahu ala nuk kanë mundsi me i dal ballë çdo sfide dhe Allahu lejon me linën e tij kozmologjike për tu realizuar disa urrësi jo për të dëmtuar robin e tij. Nga gjithë ato shfaqen thash në koda të kësaj, të kësaj beteje. Të ndërulohet vlezë në motor. Gjithashtu prej urrësive që është vallai më të shtore, këç që ka i përmendëm kush i mediton dhe i analizon dalin kuptimet shumë të kujdesi të kujdesit të Allahut për neve të urrësive të tij, se ai nuk bën as gjën kët botë përveç se me drejtsinë e tij, përveç se me urtsinë e tij, përveç se me bucinë e tij, mshirën e tij e kështu me radhë. Radha që mund ta përmendj është në krimin e shejtanit në mundsinë e tij që të na përzihet dhe të na shkakton probleme të caktuara në armiqsinë e tij ndaj neve të ndërluazur. Padyshim se shfaqen shumë dobi për robt e Allahut shikoni kët formulim të diëtorës e kanë bënë. Shtfaqen shumë dobi për besimtarët në Allah, të cilat janë shumë më të mëdha se dëmi i prezencës së shëtonit. Prezenca e tyre është e dëmtshme. Nuk mund në mua, po. Prezenca e tij shkakton dëm. Mirë, po dobi që shkaktojnë dhe vin si rjevojë e këtij, kësaj prezence janë shumë më të mëdha. Pra ndaj, përdi sot dobija është me e madhe, ka tolerua Allahu prezencë në një dëmi caktuar. Kjur ligja Allahu në robë të vetë. Dhe qka neve ka e, për dëmë kja, lejon Allahu që mbi robë të ti me ndodhë një dëmi caktuar, po një dhimbje caktuar, nga se nuk mund të realizohet dobija ndryshe përvecë e përmes dhimbjes. Andaj, lejon Allahu për ndryshe, rahmeti Allahot, të ndirëdozër, dashuria Allah në robë të ti, nuk lejonë që pa asnjë interes me për të dhimbje rob i tij atë. Kështu Allah sot nafton. Nuk lën Allah xhallahu në usprovu rob i tij pa dobi. Sko kështu. Nga dashuria e e e e Allahut për robën subhanallahu. Nuk nuk nuk çkaqën dhimbje veç me dhimbje. Nuk sprovan veç me me, me të ul, jo vallahi kurr. Prandaj shikoj kët për shkak të pikë. Si rjedhoi e e fushata e blisore. Si rjedhoi e fushata e djallzorët shejtanët. Kush kush dul në sken njerëzore? Dul faraoni. A dul faraoni? Përshëm, një shumë jo dal faraona, por një u dal ngon e Musaut alayhis salam. Doli e faraonet si kundërtari i Musaut alayhis salam sa so urci e sa so mësimën e i ka jep neve që na edhe pse musa ka vdik në është apara Allahu Alem 3-4.000 vjeta 5.000 vjeta Allahu Alem kur ka vdik halon nësët i kemi të fresë këta mësimët e musaot e faraunet po të mos ishin sir bazët magjistar të faraunet që mi bo të trukjat e tyne me magjia dhe mos ishte pastaj goditja e shkopit të musaot par mëna që fa mësimit me dhe këshu më hup nabëtën Andaj është e dëmshme që kando ata. Po. Mir po, a është më e dëmshme shfaqja e magjistorëve të faraonit apo është më dobishme dalja në shës e Shkopit te Musaut? Jo, Shkopi Musaut është bajg më dobishëm. Nuk kishte më dal. Nuk kishte më dalm pas më dal, dal gjerpëte e faraonit atë. Duhet më dal gjerpëte e vegjël që të shfaqet Shkopi Allahu xhallahu qode me të pashta. Që del shës Ursia dhe msimi po të mos është e rebelimi faraunit, nuk do të kishim ashuran, që është nda deti, që të kalojnë bëni Israelit, dhe pasaj të përmbyset farauni, e ne sot agjerojmë këtë ditë në shajnë, falnimin dhe Allah që e shpëtoj, musaun, alësëm dhe bëni Israelit, nga zullumi faraunit. Mësimet shumë ta. E gjithë dhe pejkambiri, në veçan di për shumë në të marim, të ndërlëzër, a nuk ishte shejtoni aj që Dajësh ka këtë një lloj konflikt dhe kacafytyj mes Jusufit alayhissalamu dhe vëllezërve të ti. tij. Një surë në Kur'an e quajmë Yusuf. Min ba'de ma naza ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Kështu tha Yusuf alayhissalamu. Pasi ç shejtani më ngacmoi mua dhe vëllezërve mi, shkaktoi një lloj një lloj konflikti mes njevë, një lloj përçorie mes njevë e në atë gjelozin e vlaznive të Jusufit, që pasëj me hudhjire tin bunar, e që të gjitha këtu ishën të motivuarat të shtyra nga shejtani, sa do bia ka dalë, sa mësime, sa, sa porosidhë dhe mësime të shumë të i kemi marë nga surja Jusuf, e që rajshë ka ndonë si pasë e kujt, e prezencët së shejtani, mos të kështë me qenë nga të smimi i shejtanit dhe të uar vlazit Jusufit, nësë këshumë pasë surin Jusufit. Çak sepoz mësuj ti. Kush e kanë ngacmuar drun në gjithë pozicionin e autoritetin që t'i amsyn me nderu Yusufin? Kush e ka ngacmuar? Çi kë e kanë ngacmuar? E kanë ngacmuar pa arsye? Jo, ja, jo, ja, ja, ka pos do bi këtu. Na kanë marr shumë sim masane nga ajo ja që ka bu Yusuf al-Salam. E ka leju Allahu xhatle wala që ai të bëhet viktim e shkollimit tonë, thonë. Shejtani është argati i on. Ani anë, anë sortë shëmtuar me ku nargati tim, masane. Shumësh të keq, thonë. Ha, për këtë Allah dhe të beselit dhalimin, ata që pa drejtësisht u sërëndaj vetë vetës, se kuptuan drejtë, sa so, so, zidjet të gabuar kam bërë, sa so alternativ të gabuar kam përzit. Allahu e la Allah, mërnu, me hjek që ashtëtë, me hjek i malkuar, i poshtënuar, i nënçmuar, i përbuzu, i kufizuar. Allahu lej, e lejë që ajtjet, argat joni, a i bëndsharë në morëmësin, e a i pësënë, E na marëm se vopin, ajo është argati, ajo është argati rëbët Allahot, pa e se kuptan. Përndaj si kurse i tha i bëngjauzi Rahimullah, i bëngjauzi i tha shetanit, e ka i bëngjauzi një liber, polemik më i blisin, dhe onë një arënën kejt ato vezveset se ashtë maj mirë zgjare, apo pa ashtë maj mirë kush, baltë edhe dhe dhejva. E dhe do vezveset që i vetë shetan i ka, i e bën vetë vetës tje, e i thëti i bëngjauzi Rahimullah, dhe të e më rejgjorë. Ja kësu i thot, thot e mërë i shkret Thot nuk i re në sejde Nuk i përulle shë e ndërimi Njeri u të ndëruar nga Allahu Që i shë ndëruar me te Ne e mërë të kujt Ne e mërë të kërënise rajshme Thot ndërsa prënëve të i besh në sejde Gjdo më katarë dhe të ullëti që të vjen të një masteja Shëjtoni kur dërë me e cydi A i thot, e cko? Ja, si thot, s'ka e cko shka nisi lidh e lut e pergdhel desa po pervetja von ka ne pergdhel llojllë mëkatori llojllë ndërsa njëri t lig e të kaç i bëhet i bëhet argat i lyet e i servilohet e i ndështrohet çë më bu pervetja von e i thot i bën xhuzrahimullah ke refuzua ti me nderu shikoj çfarë Allah ka pashtuën bën se njëri më i paron seç dhe veç dhe për yecës kishë më ku i ndëruam që refuzon në herë, jemi të përjashtuar në çmum. Tash jo unionet, po me dhjetra me mijëra, me miliona të tjera, ju shkon për mas, e ju servilohet, e bën sabër, e mundon, e mundon, ndoshta një gjuna më shtimë e bafat. Andaj kush do kenaria? Kush është, ku është, ku është ngritja? Andaj Allahu që do loja ka lënë çaj të shkakton popullin e caktuar në dynja. Mir, po realisht ai është mjet, ai është argat çë na shkolluam në fatkeçinë e tij. Na shkolllohemi në sprovën, në sprovën e tij, për atë që kuptojnë këtë arsye, se ka të tjera që realisht bën bën ndryshë allant e ruajtëm. Jo, ashtu të ndëruar Allahs dhe motra prej, nëse ta msimë çë mund të marrim mëstë. Se shejtani dhe prezenca e tij të ndëruar Allahs dhe motra deri me një mos e vështirësojnë pak adhurimin dhe Allah Gjellera, po nuk është bashk tani i leta japtan. Nga se realisht nuk ka diqka reale që e vështirësën adhurimin, përveç kër e vështirësën shejtani, duke e, e bërë bashk pjesmarës në këtë vështirësim edhe nefës në njërë të fërën. Kër ata dy bomë bashkë, o Allah, tani bubrecin e elefant të abojnë, atë dy kur bomë bashkë, realisht, Por se si te prakshti shfaqet atë kokoniron, nuk ka do kauto. A ndeshëtoni bën çmë do keron. Me me çel e vështirë namazi, e vështirë mbulesa, e vështirë sunelona kët punë, sunelona. O e lën ti sh edhe atë çish makallese çë e bën ato. Shumë malet njerëi e lën të keqet ato çë bën të keqet, me bota keq është më vështirë. Po shejtani nga çytë dhe nga cmimi njerëi ua përmbys kuptimet atëv. Cdoqoftë si Allahu e ka lënë çë pak me bu pak ma fështir, mu pak ma interesant këpun për të nga të regu Allah u Gjelleo një regullë të ti se e mira dhe lëmturia dhe suksesi nuk arrijen me komoditet dhe rahati po duhet pak fështirësia pëton. kjo regullë Allah u Gjelleo argat për këtë regullë prapër shkush shëjtoni andë thëti përnë kajmë Rahimullah i tefeka u kala u gjemi il umem Sot i më qaimurahumullah, njerëz e mëqem të të gjithë popujve, të të gjitha, të gjitha feve, popullit e këtij bote sot i më qaimi, janë rro në ujdi rreth një rregulli, cili është ai en-na'im la yudraku bin-na'im. Se begatia dhe mirësia dhe rahatia nuk arrihen me nuk arrihen me pushim apo me komoditet. Duhet mulo, duhet angazhim. Wallahi nuk e arrin kënaqësinë dhe përjetimin e dijes pa u lodhur për ta dohet më lodhë, dhe gjithar është dhe begatin këtë dunja, dohet do, do, do më, më uknash me ndë një adhurim, dohet më arrit një sukses saktuar, dohet më lodhë, nuk ka të gachem, e që fatë kjecësht, fatë kjecësht, në mentalitetin ton, existan pak një ngjurim, jena prek pak me këtë virus në këtë smunja, se me ndojmë se duke u viktimizuar, apo, mundemi me e marë për krahen e dikuit, e tani aje bon punën tonë e në knachem. Kjo është gab Kjo është gabim. Kjo kjo kjo kjo është kjo kjo, kjo pjesë e kësaj. Shejtani këtë gabon. Jo vëllah. Dikush tu u bë si gjunesi i shkret, kujton që tani dikush llodhet për të, e llodh aty e bëu fitim. Ç'është ona kena do? Skog kështu u lafton. S'mundësh kurrë të marrësh kështu. Mos mëno kurse dikush mund të më llodh për ty ti veç kimën e tu qnaç. Skog kështu. Në kok shtu. Ai çë don më arrit diçka. Ai çë don sukses. Ai që don çka do të quf nga mirësitë e kësaj bote të begatit, ai që don lumturi, ai që don këndësi, elën kënaqësinë herafën. Elën njëra komoditetin, elën një rahatim, lodhja do të më lodh. Andaj këtë rregull kushtëmson. Shejtani apo në mënsë, ai vë të that, unë jam këtu më mjë ka dhusë, nuk shkon kërcim i ujë. Unë këtu më u vështirsu ka pak që unë me arritm aq këndshëm atë, që, e synoni dhaçë ju vë ju duhet. Prandaj Allahu xhallahu ala të ndërrosh këtë rregullë ka bërë çdo fushë ndo pore tjetër sapo. Prandaj çdo seancë që ti do të më arrit, e vendos sybim unë duhet të më arrit. Duhet të më ditë se kjo arritje e ka një çmim dhe e ka një lodhje. Në çonse nuk je i gatshëm me e pagu çmimin dhe nuk je i gatshëm me kalun e për tunelin e lodhjes, nuk ki më arrit kurrë. S'ka fal. Wallahi po të kesh pas mendje pa lodhje, rahat, kom kryq, më e fitu dikush diçka, kishmë e fitu Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Ai kishmë e fitu apo? Mirpo, çka i tha Allahu xhallahu tara? Para më ndani subhanallahu i tërrshtuar e i ngarkuar, po edhe i friksuar nga ajo që e pa që ndejaj diçka e pazakontë për të. Shkoj te gruaja e tij Hadijja radhiyallahu anha dhe u mbuloa tha Zemiluni e kishin kapur ethet nga frika. Para më na kur ethet kapin pituhte në avështuemi kanë i ethet na, na fjolëtet, se, në ekra fjolëtet në roll dikële kanë kap ethet pituhte me përitu të taman ethet pituhte me hi aftën. e pe i gamëvesëm ethet ka pas pe i kësaj frika aftën. ethet ka pas andaj tha mbulam në mbulam në. e pastaj që fa ndodhe pastaj mas kësaj menjër mas kësaj prap e rgjibrilje nuk kële bilemi kaluë ethet ose mundze po që fari tha Jajel mu zëmmil Ose jajel mu dëthir Ti imbuluar, ti qip shtil Gretu Gretu A së tapë i kamë zëmë, po bëq pak bëq përshuaj se i më lodh Që i dytit së konflajt për i kse Asha. E kuptajaj që duhet më lodh Ne vazhdoj më të utje ja. Dere së i së gjohë, 23 vjetë angazhim 23 vjetë gjithmon Në shërbim të asoj që është e mirë Palatë shumë Andaj Allah jadha Suksesin e asoj që e kërkaj Edhe ni, shejtanit thash prezincea ti, urësia e Allahot në jetëgjatsin e shejtanit në eqet në pa edhe këtë regull të më dhjetësorë që një vë në duhet shumë. Se mirësia dhe pushimi nuk arrinë me pushim, nuk arrinë me rahati, me komoditet, e me këm, mi këm, e me gjumë në atë e ditë, vëllaj, kurës nuk arrinë, asë gjë nuk arrinë, asë pushimi bile, e të tërpër, se njështë të pushur shumë lodhenë, që po ni kur të pushon shumë lodhet, pei pushin pei peis mirave të lodhën. Pei pei pu pe pe gjumit madh lodhet. Çohet me gjumën, si mos si mos më flet hiç. Ose i lazhë shumë pe gjumën atë. Se ti shpa lodh para gjumit, gjumi shkon pushim. Ama ka pushu para gjumit, ta gjumë çabot, bëhet lodhje. Këto çështë ligji Allah xhalla xhalla lopes. As nuk ka mundsi apo pusho para gjumit, pushon gjum, pushon para gjumit s'ka kështu. Kështu kanë xhenet, pushëvesh. Në dunya ka llodhje, ose ti më lodh para xhumit, ose ti më lodh në xhum. Ose ke më lodh më azhume, tamë diku duhet më lodh afta. Në ka, në ka do thot për asnjë njeri. Shikoni ndërmëruar, jo vetë kuptimi në e pejgamberëve e, e devotshmeve, jo vetë kuptim xhenetit, çdo tjetër njerëz. Çdo njeri i suksessëm në këtë dunya që ka arrit diçka, edhe në qytet nuk është musliman. E ka musliman. Ai ka arrit duke e pergdhel dikush e duke e dikush. E... Ja, Allah stu dikush. Jo vallahi në zanë biografit çka kanë hije çka kanë vë ato për më arrit në fund në, një produkt me e vendos në treg me emrin e tij unë e kom zbuluar po ama lodhje angazhim kështu është rregulli i jetës nuk ka pa ulodh nuk ka me pushim nuk ka me komoditet nuk ka me rahati nuk ka me vlastim nuk ka me lazdrime po ka me se rezultat me angazhim dhe me përkushtim e kështu arrijën punët e mira në jetën e kësaj, kësaj botë Për asaj që mund të përmendit gjitha është të ndërlozën nga në kodrët të këtyre dubive, është edhe se prezencë ati gjith, gjithmon, gjithmon i sinjalizën besimtarit që të mbetit i lidhër me Allah në gjallewala. Për nej, nga e që Allah e dënë është që ne i vazhdimishtë themi, e u dhu billahimin e shëjton e rajim. është nga lutje që Allah e dënë dhe i preferen. Dhe Allah Gjall e gjallewala dënë që ne gjithmonë, do të tëtë në luft kundër shëjtanit të jemi të lidhur me Allahën jo vetëna, se vetës munëm na prendaj, që të mbetimi të lidhur gjithëmun që delet të jenë gjithëmun rëdhëbarijot e ka mundësu mafu ujko pëtëm se mësë mësë me konë ujko apo a gjithëmun delet ani i kene shpërndanë prendaj Allahë gjellora e qënë kërkaj kaj ojkë që i tremë delet e pastaj Jafron, Jafron Bariut. Sikur që ka thon një pej dietarëve, nzonësve ti ka thon, në qoftë se doni me kalu pranë një kopeje delës, po çat kopeje delës e ruajn çante vështirë, çante të shori tëna janë. Po kanë çora me siguri në vend dikun, çat që, që rrin dele. Edhe don me kalu pranë, thotë çka bën ti? Ai një nzonë, unë shkoj në rrugë tjetër, ai tjetër thotë thot, unë pres kur me kthy kurim kësaj di habitun e tani i i biksat lloj lloj verzionesh atë dietare kur i paqë po rarisht nuk po ja çillon të kërkuar se nuk kanë verzurë në këto sukses nuk kanë efikasë këtu çfarë tha tha a jeni se është rruga më e lehtë me kalu tha i thunë bariut moja çanën e thani kalon as këndo me prit me këtë kryt as me flajt aran, kalen, veç të rani i kalon mësu apo mënt të çëndet ka percepton e i thosh Allahut çanën moja ofsh shejtanin moja se po na kafshon edhe i thushë, që që i thushë maja qenën? A u dhu billahimin e shëtanë rëgjim. Ma dje, një formulim ende me i fuqishëm, për me majtë këtë qenë mësë më në kafshu me kalu lirë shumë, rrugës të dunjasë, e koridoreve të dunjasë që të kaluim gjennat lirë shumë, për të na e formulun mënyrë të mrekulushme këtë kërkim mbrojtje, këtë strehimore të ekzot e gjellë u ala, Allah u ka zbi djë sura që janë sur të dhe kull e uazbur rbi nase bi nas. kristian ne shbeim te ksa qe po flasim thot antai allah jelleu wala don qe na te mbetemi te lidhur me te vazhdimisht allah don qe na gjithmon te kerkojm strem te kaj mbrojte pe tij aj na nguc na ikim te të... allah jelleu wala se qose fmijo nguz n rrug me tjert kur na qen ma fort ikte ikte nona ikte baba ikte ata qe ruijn kujdeser e kushkon te ata pas thot ha qitash nguc apo i thot atje atje se edin qe e ka e ka shpimin e fortë apo. Andaj na na vetëm shetonin smunë valla. Jo ne na spartollan. Ama na themi kul e udhbra bil fanak. Etani themi haj qitash apo. Apo i themi e udh billah me të shetanit i themi haj tash pra. Tash bën çyta vez vezë. Gjasë kimi karku strim ato që është i fortë, sikur se çesë në në fillim. E mos të ishte ngazmiti na nuk ishmun kur. E udh billah, na s'është më pa arsye pse më thon këtë fjala apo. Dhe e fundi që du me e cik, në kohët e kësa legjëratët të, të ndërruzër, të ursive të shumë të që djetarë kanë përmend, është edhe e, të marri mësim edhe shembur, të marri mësim, nga këtëraja që i ka, i ka ndodhë shetonin më dhkuarët. Ku e shte, dhe që fa ndodhë dhe që fa rrubë. Përshikuar të ndërruzër se qështë ka mundësi një, një njëri e valojnë nga mundësia ose një k nga mundësia që të mbetet i nderuar, që të mbetet i ngritur, të poshtnen dhe të përbuzë, të ta nënçmon veten në e tij si pasojë vallaj e një epse shumë të shkurtër. Sikur sa ti bën xhallahihullah. Yusufu alayhi salam. Po flasim hipotetikisht sa so për mësim. Yusufu alayhi salam, ku do të ishte sad në dhët i i thire sa nëse do të përgjigjej thirrës së asë gruaja? A do të ishte Jusuf e Lisan? A do të ishte surja Jusuf? Ja, aptë. Ajo që ajeftën të me bojë Jusuf, ishte shumë përkashme. Dhe ishte diçka shumë kalimtare. Por Jusuf e Lisan me një ju, një qëndrim të fuqishëm, ju, e siguroj përjecin e përmendis në dunja në heret atë. Dhe so shëjtani me një ju, po në të kundër të nasoj që Jusufi tha jo, ju, i garantoj vetët së vetë përjecin e malkimit edhe nështimit edhe përshëtrimit të. Andaj ka thoni Bëkaime Rahimullah, inne me dunja sa, fëgjë alha taa. Ka në kjo dunja është momente, qastet saktuara, le tjetë në adurim dhe Allah Gjallohuala. Dhe me e falë namazë, haramin mi thunë jo, nuk është një stekatrur e Allah, një stekatrësatë kërkusurin haram mi kryo, një stekatr Dit për ditë, ditë nëse ka doshë, kështu apo. Po ka momente të caktuara, ndërsa pak më shpesh, pak më rrallë, ama momentet e caktuara janë çaste. Dhe ajo jo është sekonda, që e ndon vullaj ajo jo është sekonda që endon, e ndon vjen e ndërimit me vjen e nënçmimit. Vjen e shpërblimit, me vjen e, e dënimit. Edhe një po e jotja, por ndërimin e duhur është çështaja që ndon vjen e është vjehoj mes shpërblimit dhe vjene e ndëshkimit edhe dhe dënëqimit dhe përbuzës. Pra ndaj shikaja një nguti e sheitanit dhe dhenje përparsi, mendje madhësis dhe inatit ku e shpiu. Dërso një modesti e Jusufit dhe këthim të kalohë dhe ju e fuqishme, ku e shpiuate. Andaj shikaja pra ti ju në tënde dhe pon tënde, njetën tënde, ka janë të orientuara. Ka janë, duke shkuar, nga se thash shembut për këtë, në kodat të shumë shembujve është edhe, mësimi që ne e ofran në njërja me shejtanin dhe me adimin a.s. Të ndërrodhët dhe mutra, më lënjë që në fund të e bënjë përmbyllet të kësa që kemi thënë dhe rime tani. Pa dyshim se rëfimi për adimin e lësëm në ka marë 5 ose 6 legjera ota. Pa dyshim se hiqpa ndoshta e egzageru, do të e që na merrt edhe kaq apo edhe më tepër pa bu përsëritje. Nga mësimet e shumta që dihetor na i lanë për këtë rrymë më po, të shtuar që Zoti xan lawala shpeshherë e përmend në Kur'an. Mirpooj shpresoj që gjitho që i kemi trajtuar me vërtet, të vërtetë të shndërruan në një hart udhërrëfyese dhe udhëzuese për një më që nei në bashta asaj orientuemi dhe udhëzohemi në jetën e kësaj bote. Veçanërisht jemi në praktikë muajit Ramazan. Në këtë muaj është e vërtetë se Allah xhallahu te leuore i prangosen şeyatin. Pikërisht këtë shër, këtë burim të shërit prangosen ata që bëran shërit pe hynë. Po fakti që ata fizikisht prangosen, ta dim se do të thot mentaliteti i tyre, kuptimet e tyre, ato qarkullojnë, ato nuk prangosen. Pra hetimi të, të kujdesum dhe të ruhemi se mbicinim bazë po ndërtojm shujimin në koston e kosto muajin Ramazan dhe unë shpresoj që edhe këto mësime që kemi marrë me Adimin e Allah janë shumë efikase edhe në këtë muaj po edhe mësime të e tjerë. Kjo është përsëritim dersi i fundit për këtë periudhë, ë deri pas Ramadanit, në sallon Xhelnevora që na mundson që këto ditë pak që kanë mënë Ramadan, të shfrytëzojmë, të shfrytëzojmë në përgatitje dhe në rregullim të veteve tona që ta presim dhe ta kalojmë këtë muaj sa më mirë. Ne sallon që në këtë muaj të na bën më të vërtetë nga ata që i kaluan gazojë i xhennemit dhe nga ata që Allah i ka shpëluar me veprat e tij të mira. Nëse Allah xhellahu ora që nga zemrat tona dhe nga thellësia e tyre zotë të shpresë me të vërtetë kemi vendosur se katër Ramazan tiemi më ndryshe, më ndryshe me kuptim pozitiv ende raport me Allahun, por edhe në raport me me të tjerët. Allah ju dhash sukses, u afrojt mëkatat, zoti ju ruajt dhe Allah na takoj në hare të mira vazhdimisht drejt takimeve të ardhshme. O sallallahu ale Muhammediin wa ala, ala alihi wa sahbihi wasallamat tisime katër.